Ранком Данило зупинив військо. Дорогу перерізала велика балка, вкрита густою травою. Лісу навкруги тут не було, його давно колись випалили, і місце було зручним для табору. Данило наказав перейти балку і розташуватися на другому боці. Дружинники пустили коней пастися, пішці підходили і лягали тут же відпочивати. Вони натомилися, бо доводилося йти не лише дорогою, а й брести між деревами, шукати стежок. Почало розкладати багаті й грітися. Задиміли сотні вогнищ. «Вирвалися», – промовив Данило, – «та треба думати про відсіч, бо скоро нас наздожене фільній». «Вони вже побачили, що в кріпості ворота відчинені і хазяйнують, певно, в Галичі», – промовив Дем'ян. «Ходімо до намету, там порадимося», – покликав Данило. Служники закінчували вже напинати князівський намет. Данило війшов до намету і ліг на ведмежі в шкурах. Вколо нього посідали Мирослав, Дмитрій і Дем'ян. «Відпочивати зараз ніколи. Я послав Микулу стежити за шляхом. Усіх соцких попередити, щоб були готові». «Їсти людям нічого», промовив Мирослав. «Вожен узяв із собою хліба, та це мало». Пошліть зараз у ліс наловим, хай полюють диких кабанів та якусь іншу звірину. Коли розійшлися від Данила, він тільки тоді помітив, що немає Василька. Служники нічого не могли сказати, але вони бачили його, як тільки отаборилися. Данило сердився, а Василько у цей час полював з Кирилом і дружинниками. Незабаром вони повернулися і притягли з собою двох кабанів. Хороший початок зробили Кирило та Василько. Є в лісі чим військо годувати, тільки полювати треба. Вийшовши з намету, Данило побачив, як дружинники Кирилової сотні, одержавши свою частку, смажили м'ясо на багатті. Тільки встигли поснідати, як прискакали вершники з розвідки, і доповіли, що суне угорська кіннота. Данило наказав приготуватися до бою. Дмитрій влаштував своїх воїнів. Вдалині з'явився перший горський вершник. Він вискочив з лісу, глянув на балку, побачив галицьке військо і подався назад. За кілька хвилин з'явилися ще п'ять, це були розвідники. Вони зупинилися на галявині, і один, натягнувши тятиву, пустив стрілу. Стріла долетіла до середини балки і впала на землю. Данило сидів на коні і оглядав свої дружини. На широкому полі розташувалося його військо. Посередині стояла кінна Дмитріва дружина, з боків піші полки вою. На чолі правого пішого полку Мирослав, на чолі лівого – Микула. Кінна Дем'янова дружина була схована в лісі. Між Галичанами і Уграми простилалася розлога балка. «Данило» поскакав перед військом. «Сипте на ворога стріли!» «Готуйте мечі, не бійтеся, усі будемо битися, проженемо ворога!» Він під'їхав до Мирослава. Під Мирославом танцював гнідий кінь, бив копитом землю і ржав. Мирослав гладив його рукою. Відіб'ємо ворога, князю! Мої лучники стріляють так, що на ляту яблуков цілять!» Серед лучників Данило побачив твердо хліба. Засереджений твердо хліб Хазяйновито утоптував ногами землю, щоб зручно було стояти. Біля нього знаходився його син, підліток Вилюк, що вперше ставав добою. «А де Теодосій?» – запитав твердохліба Данива. «А Теодосій на коні. Він оболера на Дмитрі, тепер права рука», – голосно відповів твердохліб, так що почули усі пішці сусіди. «Нічого, нехай Теодосій на коні, а ми тут, і пішо будемо поратися». Уся сім'я наша тут. он Іванко, а це синок мій, Твердо хліб з гордістю поклав руку на синове плече. Данило вдоволено посміхнувся. Незабаром з лісу вискочила густа лава угорських вершників. Попереду на білому коні красувався воєвода Стефан. Вони щось вигукували. Воєвода махнув рукою, і вершники почали лаштуватися в дві шереги. З лісу виїжджали нові й нові вершники. Їх було багато. Данило прикинув оком і побачив, що в угрів вершників більше. Дмитрій наблизився до Данила. Що, князю, дивуєшся, що так багато? А нас теж немало, помірюємо з силами. Біля мурів їх били, у нічних набігах били, і сьогодні поб'ємо. Ні угри, ні галичани не починали бою. До Данила під'їхав Микула, а за ними Мирослав. «Може, ми вдаримо перші?» – кортіло Микулі. Данила похитав головою. «Не треба. Нам нікуди поспішати. Подивимось, що фільні робитиме. Не ми до них прийшли, а вони до нас. А вони починають. А будуть боритися. Тоді ми подумаємо». Але угорський воєвода Стефан, видно, не хотів чекати. Фільній лишився під Галичем і наказав йому, щоб без Данила не повертався. Оглянувши зараз Данилове військо, воєвода боявся, що втратить час. Не знав він, що є ще одна галицька кінна дружина, що половина галицьких пішців схована в лісі з обох боків. Сонце вже піднялося височенько і освітлювало промінням усю балку, виблискувало на кольчугах і шоломах дружинників. На безвітрі ліс стояв нерухомо, і немов дивувався незвичайному стовпищу людей. Дерева прибралися в жовті шати. Настала осінь. Данила пильно стежив за ворогом, міркував. Угри прискочили на стомлених конях, а його вояки вже відпочили. Це давало деяку перевагу. До нього під'їхав Дмитрій і нетерпляче запитав. «Рушимо?» Данила відмахнувся від нього. Та ось Стефан гукнув, вихопив меч, і лава угорських кінотників хвилею попливла в балку. Руське військо твердо стояло, не пустило угрів далі, і цей наскок закінчився для них сумно.